За розмовами з'ясувалося, що бригада Петра працює і в іншому селі кілометрів за 40 звідси, ще одна в Уренгої. Вахтовий метод дозволяв людям три місяці працювати тут, а потім три місяці відпочивати вдома. На заміну їм приїжджали інші. І давав непоганий заробіток. Сам Петро жив в Уренгої і мотався постійно від однієї бригади до іншої, організовуючи справи. «Дивись, – казав Петро, – ти ніби непоганий мужик. Ну, зараз, припустимо, роботи немає, щоб тебе взяти, а за два-три тижні щось і з'явиться. Подумай. На теперішні часи це зовсім непогані заробітки. Та й роботодавець солідний. Компанія експортує деревину. Гарантія, що завтра-післязавтра справа не заглохне. На це я тільки ввічливо відмовлявся». «І коли ж ти назад?» – запитав Зеник. «Гадаю, післязавтра, – відповів я. Завтра тут дещо планую, потім просплюся, відпочину і зранку на уренгой». «А що завтра збираюся робити, якщо не секрет?» – запитав Васюха. «На полювання хочу сходити», – повагавшись, – відповів я. «Обіцяли мене тут на глухаря взяти». «Не був ніколи». Тільки в книжках доводилося читати. «О, а ти що, мисливець?» – здивувався Васюха. «Що, і рушницю маєш?» «Ну, тут, звичайно, не маю, а вдома аж дві. І міжнародне посвідчення». Задля солідності, знову ж таки, довелося витягнути і показати свої документи. Про плани щодо гачилівки я вирішив більше не згадувати». Документи з цікавістю розглядали всі, а потім Васюха запитав І хто ж це тебе бере з собою? Губін, відповів я. Тимофій. А? Васюха несподівано замислився. І де ж ти його надибав? У Прохорівни. У цього Васюхи завжди був такий погляд, ніби він щось підозрює. Недарма риси його обличчя чимось нагадували лисячі. Та разом з тим простота так і перла з нього. Якби він був справжнім лисом, напевно зумів би якось не виставляти цього назовні. Побачивши, що хлопці повечеряли і збираються помалу укладатися, Васюха розпрощався і пішов додому. А мені показали вільне ліжко, і я також почав влаштовуватися на ніч. «Слухай, Петю!» – раптом згадав Зеник. «А ти чого мовчиш? Привіз мені те, що обіцяв? Я й забув зранку тебе запитати». «Ой, та привіз!» «Більше не маю про що думати. На!» І він дав Зенику маленьку жовту коробочку, схожу на упаковку від фотоплівки. То відразу розкрив її і витяг маленькі блискучі патрони, схожі на пістолетні. «Чим би дитя не тішилося?» – зітхнув третій. Ігор, відвертаючись до стіни. Четвертий на той час уже міцно спав. А Зенекі із задоволеним виглядом витяг зі свого рюкзака пістолет і почав приміряти патрони. «Дивись, тільки не встрель тут випадково, бо всі почадіємо!» – пробуркотів Петро. «Я тебе тоді розрахую!» «Не бійся!» Патрони виглядали незвично. Напевно, пістолет був газовий. Я підсів до зеника, а він із задоволенням покрутив зброю в руці. Пістолет гарно виблискував рівними гранями воронованого заліза. Напевно, іграшка йому подобалася. Що, газовий? запитав я. Еге ж, а виглядає як бойовий. Скажи. А «Тобі би ще бойового!» – і далі буркотів Петро. «А що, тільки тобі?» «Мені положено!» «Та я не трошу ним по у всіх підряд, а використовую за призначенням. А ти як та дитина!» «Хоча треба сказати...» – Петро повернувся до мене. «Раз і він виручив!» «Тут минулого року якось п'яні мужики заявилися з сусіднього села». Громити когось хотіли. Але поплутали і та й до нас завалилися. То Зеник навіть раз стрельнув тоді. Потім переживав чи не влучив у кого. Петро засміявся. «Я скромно мовчу», – сказав Зеник. Петро також ліг спати, а ми з Зеником ще з годину теревенили, доки я не глянув на годинник. «Ну добре», – сказав він, – «пішли ще перекуримо». Та й спати! Тобі взагалі давно вже час, бо не встанеш!» І ми вийшли на ганок. Вечір видався холодний. На небі виясніло, і місцями проглядали зорі. «А у нас, напевно, вже скоро цвістиме», – зауважив Зеник. «О, вже починає», – сказав я. Ми помовчали, випускаючи дим. «А пістолета де ти взяв?» – запитав я його. Васюха привіз, відповів він просто. Там в Оренгої такого добра навалом. Навіть бойовий можна купити. А це і так дрібниці. Хоча, знаєш, на близьку відстані все-таки зброя. Я тоді раз стрелив, швидко порозбігалися. Потім навіть дільничний приходив. А він що, в тебе легально? Ти що, звідки? Так, тримаю про всяк випадок. Вертатимуся додому зовсім. Залишу. Або продам комусь. Літаком же ж не провезеш. От у Петра все легально. Йому шефи зробили. А він часом при грошах, то для охорони не завадить мати. В нас тут, між іншим, всяке буває. Он рік тому напали на інкасатора. Баба везла гроші на весь Полховський колгосп. Ну так собі просто зупинили і забрали. То тут хоч без жертв обійшлося, бо вони самі все повіддавали. А перед тим, як ми приїхали у сусідньому селі, взагалі хто зна що робилося? Інкасатора та охоронця застрелили. Ну там і господарство солідніше, як тут. «А цей, ти що думаєш?» – він покрутив пістолет на пальці. «Усього 60 баксів і коштує». Ну, у вас тут просто дикий захід, здивувано сказав я. Не захід, а схід, зауважив Зенік. Захід це у нас. І, погодься, порівняно з тим, що тут, виглядає він цілком цивілізовано. Слухай, Зеніку, нарешті наважився я. У мене тут така справа. А йду я завтра, як уже казав у подорож. Ти що, думаєш, мені того глухаря треба?